Infinitul clipă Autor Tudor Gheorghe Calotescu Cercul acesta, perfect monoton, în care raza obosește, să fie măsura planului, ar vrea o clipă, din infinitul imperfect al piului. În univers, cercul se alungește, devine elipsă, ca să fim uneori aproape, alteori mai departe, revoluționând. Între universuri, minunea cercului devine spirală. Lectura Maya Martin